Фредрік Бакман, Тривожні люди. розділ 22. Це була не бомба, а коробка з різдвяними вогниками, які висіли в одного сусіда на балконі. Він хотів залишити герлянди до Нового року, але посварився з дружиною, коли та сказала, що вже забагато того світла. Ти й сам хіба не бачиш. І чому в нас не можуть бути звичайні білі вогні, як у всіх? «Чому ті лампочки мусять миготіти різними кольорами, ніби ми тут бордель відкрили?» Чоловік пробурмотів у відповідь. «Цікаво, в яких це борделях із кольоровими гирляндами ти була?» Але його дружина здивовано підняла брови і забажала дізнатись. «Ну, а ти? Ти в яких борделях був? Якщо точно знаєш, що там в них і як на вигляд?» І сварка закінчилася тим, що чоловік вийшов на балкон і зібрав ті кляті гірлянди. Але не переніс коробку до комірчини, а просто залишив її на сходовій клітці біля дверей до квартири. Потім вони з дружиною поїхали до її батьків святкувати Новий рік і продовжували сваритися через борделі. Коробка залишилася перед дверима, поверхом нижче під квартирою, де захопили заручників. Коли поштар на початку цієї історії спокійно піднімався сходами і несподівано побачив озброєного грабіжника, який саме вбігав до квартири, де відбувався показ, то він, звісно, кинувся бігти вниз, але перечепився через коробку, і з неї на підлогу випали дроти. Ні, на бомбу вони не були схожі, аж ніяк усе скидалось на перекинуту коробку балконих герлянд з борделю. Та Джима можна зрозуміти, бо та коробка і справді могла нагадувати бомбу, якщо про неї ви тільки чули, але ніколи не бачили справжньої. Як і справжнього борделю. Щось подібне буває, коли в тебе великий страх змій, і ти сидиш собі на унітазі і відчуваєш, як біля дупи щось війнуло. І миттю думаєш «змія». Так, це нелогічно, неправдоподібно. Але якби фобії були логічними і правдоподібними, ми не називали би їх фобіями. Джим боявся бомб значно більше, ніж балкони гирлянд. А в таких випадках і очі, і мозок можуть по-різному оцінити ситуацію. Про це, власне, і мова. Отож, обидва поліціанти стояли на вулиці. Джим шукав у Гуглі слушні поради. А Джек телефонував власникам квартири де перебували заручники, щоб з'ясувати, скільки людей там могло опинитись. Власницею виявилась мама з малими дітьми, яка мешкала в іншому місті. Жінка сказала, що успадкувала ту квартиру і давно в ній не була. І навіть не пильнувала, коли туди приводили покупців. «Усім цим займається агентка», – відповіла вона. Після цього Джек зателефонував до відділу поліції і поговорив із жінкою, яка працює у кав'ярні. Дружиною поштаря, який першим повідомив про грабіжника. На жаль, Джек отримав зовсім мало інформації, тільки те, що грабіжник був у масці і невисокого зросту. Ну, не зовсім крихітний, просто малий. Ну, може, не малий, а радше нормальний. Але нормальний – це як? На основі такої куцеї інформації Джек намагався розробити план дій. Але не встиг, бо йому зателефонував шеф. А оскільки Джек не зміг отак зразу переповісти йому план дій, шеф зателефонував своєму шефу, а той – до шефа свого шефа. І тоді всі шефи, звісно ж, вважали, що буде доцільно зразу телефонувати до Стокгольма. Звісно ж, усі, крім Джека, який хотів хоча б раз у житті самостійно вирішити справу. Тому він запропонував, щоб шефи дали дозвіл йому з Джимом піднятися до тієї квартири і перевірити, чи вдасться вийти на зв'язок із грабіжником. Шефи погодились, хоч і були скептично налаштовані. Але Джек, безсумнівно, з тих поліціянтів, якому довіряли інші поліціянти. А от Джим стояв поряд і чув – і як хтось із шефів кричав у слухавку. «Що, ви ж там бляха вважайте, бо на сходах може бути вибухівка чи ще якесь паскудство? А якщо це не просто захоплення заручників, а теракт? Ви бачили когось із підозрілими сумками? бородату особу?» Джек таким узагалі не переймався. Він іще молодий. А от Джима це не на жарт розхвилювало, Все ж таки він був батьком. Ліфт був поламаний. Джим з Джеком піднімався сходами, дзвонячи в усі двері, щоб перевірити, чи в будинку не залишилися хтось із сусідів. Але нікого не було вдома. Бо напередодні Нового року ті, кому довелося йти на роботу, працювали. Ті, кому не треба було працювати, займалися цікавішими справами. А ті, в кого не було справ, почувши сирени і побачивши з балконів, що на вулиці зібралася поліція і журналісти, зійшли вниз. Подивитися, що відбувається. Утім, багато з них більше боялися, що в будинку повзає змія. Бо нещодавно в інтернеті поширились чутки, що в одному багатоквартирному будинку в сусідньому місті знайшли змію в туалеті. Тож, імовірність захоплення заручників тут сприймали не аж так серйозно. Коли Джек і Джим піднялися на поверх, де стояла коробка з ротами, Джим з переляку так підскочив, що потягнув собі спину Хоча треба сказати, що Джим нещодавно потягнув спину в тому ж місті Коли несподівано чхнув Він щосили смикнув Джека і зашипів Бомба! Джек закотив очі, як то вміють робити сини І сказав Це не бомба Звідки ти знаєш? Здивувався Джим Бомби інакше на вигляд Відповів Джек а може той, хто зробив цю бомбу, сподівався, що ти в це не повіриш? Тату, тату, не нагнітайся, не? І якби з ним був інший поліціянт, Джим, мабуть, дозволив би йому піднятися нагору. Напевно, через це і кажуть, що не варто татові й синові працювати разом. Джим не поступився і заявив. Ну все, і я дзвоню стокгольмівцям. Джек йому цього, мабуть, так і не пробачив шефи, шефи шефів чи хто там вийшов і єрархію ухвалює рішення негайно наказали двом поліціянтам повернутися на вулицю і чекати там на підкріплення. Звичайно, організувати підмогу було б не так уже й просто, навіть у великих містах, бо якого біса хтось став би грабувати банк перед Новим роком, і якого дідька захоплювати заручників під час квартирного показу, а якого біса влаштовувати квартирний показ перед самим новим роком. Запитав хтось і шефів. І в такому стилі який час іще тривали їхні перемовини. Після того до Джека зателефонував спеціальний переговорник – стокгольмець і повідомив, що перебирає на себе ведення справи. Він уже вирішив і прибуде на місце за кілька годин. А Джек нехай собі добре затямить, його обов'язок – лише контролювати ситуацію, доки той не приїде. Він розмовляв на діалекті, взагалі не схожому на стокгольмський. Але це не мало значення, бо на думку Джима та Джека, стокгольмцями люди вважалися не так за походженням, як за поведінкою. «Не всі ідіоти – стокгольмці, але всі стокгольмці – ідіоти», – так казали у їхньому відділку що, звичайно, було дуже несправедливо, тому що ідіот може перестати вважатися ідіотом, але неможливо перестати бути стокгольмцем. Після спілкування із переговорником Джек відчув іще дужчу злість, ніж після останньої розмови із службою підтримки свого інтернет-провайдера. Джим зі свого боку почувався винним за те, що син так і не отримає шансу довести, що сам міг затримати грабіжника. А далі станеться так, що всі їхні рішення того дня будуть визначатися цими почуттями. «Вибач, хлопче, я не хотів, щоб…» Пригнічено почав Джим, не знаючи, як йому закінчити речення, щоб не зізнатися, що якби Джек був просто чужим хлопцем, то він би ще міг повірити, що то ніяка не бомба. Але ніхто не стане ризикувати, і якщо цей хлопець – твій рідний син». «Не зараз, тату!» – роздратовано відповів Джек, бо саме знову розмовляв по телефону із шефом. «Що я можу зробити?» – запитав Джим, бо мав потребу почуватися потрібним. «Можеш почати з пошуку сусідів, які живуть у квартирах, до яких ми так і не потрапили через тебе і твою бомбу. Треба переконатися, що в будинку справді нікого не залишилось», – зашипів Джек. Джим преречено кивнув і став шукати в гуглі номери телефонів. Насамперед – власника квартири на поверсі, де він побачив бомбу. На дзвінок відповів чоловік. Він сказав, що вони з дружиною поїхали. А коли почув вигук його дружини «Це хто?», чоловік роздратовано крикнув у відповідь. «Бордель!» Джим не зрозумів, що це могло б означати, тому лише запитав – чи залишився ще хтось у їхній квартирі? Чоловік сказав, що ні, адже не хотів його тривожити розмовою про бомбу. І той чоловік, звісно ж, у цій ситуації не міг знати, що якби він просто сказав, «До речі, та коробка на сходах, у ній лише гирлянди з балкону», то вся історія миттю змінила би свій хід. Але він тільки поцікавився. «Ви ще щось хотіли запитати?» І Джим його запевнив, ні, ні, це все, і подякував, і поклав слухавку. Потім він зателефонував власникам помешкання на верхньому поверсі, біля квартири, в якій утримували заручників. Власниками виявилась молода пара, їм було десь років за 20. Вони саме розлучалися і обоє виїхали. «Тобто квартира порожня?» – полегшено запитав Джим. «Саме так». Але Джиму все ж таки довелося вислухати дві окремі розмови, бо ті двадцяти з чимось річні особи чомусь вирішили, що йому цікаво знати причини їхнього розлучення. Виявилось, що одне не могло жити з іншим, бо перше носило просто потворне взуття, а друге страшенно нервувалось, що інше слиниться, коли чистить зуби, але обидвом їм взагалі-то хотілося мати вищого зростом партнера. Одне розповіло, що стосунки не працювали, бо інше любило коріандр. І тоді Джим запитав, «А ви не любите?» І почув відповідь, «Та люблю, але ж не настільки, як вона». Інше сказало, що вони стали не на жарт ненавидіти один одного після сварки, яка настільки зрозумів Джим, почалася, бо вони ніяк не могли знайти соковитискалку – в такому кольорі, який би відображав індивідуальність кожного, і водночас їхню цілісність як пари. Тоді вони і зрозуміли, що не зможуть провести разом більше ні хвилини, і стали ненавидіти один одного. На думку Джима, теперішня молодь має надто багато можливостей вибору, і в цьому проблема. І якби ті сучасні програми для побачень існували в той час, коли Джим – Познайомився зі своєю майбутньою дружиною. Вона ніколи б не вийшла за нього. «Якщо постійно маєш альтернативу, то чорта з два щось вибереш», – думав Джим. «Бо хіба можна жити з таким стресом, знаючи, що твоя дівчина свайпить вправо чи вліво і знайде собі споріднену душу, допоки ти сидиш в туалеті?» Ще чого доброго, ціле покоління дістане інфекцію сечових шляхів. Будуть терпіти, і не заходити до туалету, поки в партнера чи партнерки не розрядиться мобільний. Звісно, голос Джим нічого такого не сказав. Лише перепитав. Отже, квартира порожня. Одне і інше підтвердили, що так і є. У квартирі залишилася тільки скалка неправильного кольору. Квартиру мають виставити на продаж після нового року. Цим займається агентство нерухомості, назви якого ніхто з них не запам'ятав. Але називалася вона якось дурнувато, старомодний такий гумор, як сказало одне. А інше підтвердило, що в агентки, яка так називала своє агентство, почуття гумору гірше, ніж у перукарні. А ви знаєте, що в центрі є перукарня – стрижка? Алло, вам телефонують із книги рекордів Гіннеса? «Ви вибороли рекорд серед придурків». Після цього Джим завершив дзвінок. «Шкода, що вони розійшлися. Ці двоє варті одне одного». Він підійшов до Джека і хотів про них розповісти, але той тільки мовив. «Не зараз, тату, ти говорив із сусідами!» Джим кивнув. «Хтось із них удома?» – запитав Джек. Джим похитав головою. «Я тільки хотів сказати, що...» – почав він, але Джекі собі похитав головою і повернувся до розмови із шефом. «Не зараз тату!» – і Джим не продовжував. «А що далі?» – далі все полетіло шкереберть, Одне за іншим. У заручниках людей тримали кілька годин, але переговорник застряг у дорозі та ще й на шосе в найгіршому в цьому році заторі через аварію. «Ті стокгольмці виїжджають, навіть не змінивши шини на шиповані», – упевнено заявив Джим. І тому не приїхав. Джим і Джек мусили самотужки давати раду. А це виявилось не так уже й просто. Бо минуло немало часу, перш ніж вони зуміли зв'язатися з грабіжником. Усе закінчилося тим, що Джек отримав гулю на голові. Але це довга історія. Перше їм вдалося передати до квартири телефон ця історія ще довша. Але коли грабіжник відпустив усіх заручників і йому зателефонував переговорник, із квартири почувся постріл. Кілька годин після Джек і Джим сиділи в поліційному відділку і допитували всіх свідків, що правда користі від цього не було ніякої, бо принаймні один із них говорив неправду. Розділ 23. Правда полягає в тому, що грабіжник робив усе можливе, щоб не націлювати пістолет на тих, хто був у квартирі, і не лякати їх. Але перша людина, на яку грабіжник помилково навів дуло, звали Зара. Жінка 50-60 років, добре одягнена, так як часто вдягаються ті люди, які стали фінансово незалежними завдяки фінансовій, Залежності інших. Дивно те, що грабіжник увірвався до квартири, спіткнувся і, хитнувшись, махнув рукою так, що зараз могла заглянути прямісінько у дуло пістолета. Вона навіть не злякалась. А ось інша жінка у квартирі злякалась у паніці. «Боже, грабують!» І це було ще дивніше, бо грабіжник навіть не думав влаштовувати тут пограбування. Жодній людині не сподобається, якщо до неї ставляться упереджено тільки тому, що в неї пістолет Тільки з цієї причини вона не обов'язково є грабіжником А навіть якщо і так, то може грабувати банки, а не людей Тож коли жінка крикнула своєму чоловікові Рогере, витягай гроші Грабіжник навіть почувався трохи ображеним І тут уже дивуватися нема чому але чоловік середнього віку у картаті-сирочці, який стояв біля вікна і вочевидь був Рогером, сердито пробурмотів «У нас немає готівки». Грабіжник саме хотів запережити, але випадково поглянув на свої відображення у балконому вікні, побачив своє обличчя в масці, зброю в руках, людей у кімнаті. Там була одна дуже стара жінка і одна вагітна. А третя, здавалося, от-от розплачеться. Усі не відводили погляду від пістолета, і в їхніх очах був дикий страх. Але найбільший жах був в очах, які відображалися у вікні крізь дірки у балаклаві. І грабіжник зацепенів від усвідомлення. Не вони тут заручники, а я. Ані з не злякалася лише одна людина – Зара. А тоді з вулиці долинули звуки першої поліційної сирени. Розділ 24. Допит свідка. Дата – 30 грудня. Ім'я свідка – Зара. Джим. Вітаю, мене звати Джим. Зара. Так-так, дорогенький, давайте швидше. Джим. Я повинен записати ваші свідчення про те, що сталося. Розкажіть усе своїми словами. Зара. А чиїми ж словами я могла б іще розповідати? Джим. Ні-ні, ви не так зрозуміли. Це вислів такий. Але спершу я повинен звернути вашу увагу, що все сказане буде записано. Ви маєте право говорити в присутності адвоката, якщо забажаєте. Зара. Але для чого це мені? Джим. Я тільки хотів повідомити. Мої шефи кажуть, що їхні шефи стверджують. «Що важливо, аби все було правильно. Сюди мають приїхати слідчі особливого призначення із Стокгольма, щоб перебрати ведення справи. Мій син через це дуже сердиться. Він, знаєте, теж поліціянт. Тому я просто хотів би бути коректним і нагадати вам про адвоката. Зара. Дорогенький, адвоката мені треба наймати тоді, коли я буду комусь погрожувати пістолетом» а не тоді, коли погрожують мені. Джим, розумію, я не хотів, щоб це прозвучало грубо, аж ніяк. У вас був важкий день. Просто правдиво відповідайте на запитання. Ось і усе. Бажаєте кави? Зара. Ви називаєте це кавою? Я бачила те, що витікає з кавоварки. І не буду цього пити, навіть якби ми з вами були останніми на світі людьми. А ви клялися б? «Що це отрута?» «Джим. Навіть і не знаю, кому зараз більше дісталось. Мені чи каві?» «Зара. Ви сказали, щоб я чесно відповідала на всі запитання?» «Джим. Так, так, правильно. Так я й казав. Що ж, тоді дозвольте насамперед запитати, чому ви були у квартирі?» Зара. «Ідіотське питання. Це ви стояли на сходовій клітці, коли нас відпускали?» Джим. Так, то був я. Зара. Отже, ви перші після нас зайшли до квартири. І все ж таки згубили слід грабіжника? Джим. Насправді не я зайшов першим. Я чекав Джека, свого колегу. Ви, напевно, вже бачили його. Це він першим потрапив у квартиру. Зара. Усі поліціянти мають однаковий вигляд. Вам про це відомо? Джим. Джек, мій син, може, тому ви так думаєте? Зара. Джим і Джек? Джим. Так, як Джим Бім і Джек Деніелс. Зара. Це мало бути смішно? Джим. Та ні, ні, моя дружина теж не вважала, що це смішно. Зара. То ви одружені, це ви правильно зробили? Джим. Так, так, тобто ні, ні, але зараз. Це не стосується справи. Можете коротко розповісти, чому ви були на показі квартири? Зара Бо відбувався показ квартири. А чому це вас так насторожує? Джим Тобто ви прийшли подивитися квартиру? Зара А знаєте, мізки у вас такі ж моторні, як мокрі кукурудзяні пластівці? Джим Це означає так? Зара це означає те, що означає Джим. Та ні. Я тільки хотів уточнити, чи був у вас намір купити квартиру. Зара. Ви агент із нерухомості чи поліціянт. Джим. Я лишень хочу сказати, що вигляд у вас аж надто заможній, щоб можна було подумати, ніби ви зацікавились купівлею такої квартири. Зара. «Ну, знаєте, різне про мене можна було б подумати». «Джим». «Так, так, тобто ні, я маю на увазі, що ми з колегами могли б так подумати. Принаймні, один із моїх колег – мій син». «Звісно, на основі певних свідчень. Ви маєте вигляд забезпеченої людини, я це хотів сказати. А та квартира, на перший погляд, не зовсім те, що ви могли б хотіти придбати». Зара. Дорогенький, проблема середнього класу в тому, що ви вважаєте, ніби надто багаті не можуть собі дозволити купити чогось дешевого. Але це не так. Навпаки, можна бути лише надто бідним, щоб купити дешеве. Джим. Так, що ж тоді, тоді будемо рухатись далі. До речі, я правильно написав ваше прізвище. Зара. Ні. Джим. Ні. Зара. Але це цілком логічне пояснення, чому написано із помилками. Джим, справді? Зара, так, це тому, що ви ідіот. Джим, перепрошую, продиктуйте, будь ласка, по літерах. Зара, ідіот. Джим, я маю на увазі ваше прізвище. Зара, тоді вам доведеться просидіти тут цілу ніч, а дехто з нас, дорогенький, має по-справжньому важливу, для суспільства роботу. Тож, дозвольте підсумувати. Якийсь божевільний із пістолетом півдня тримав у заручниках мене та групу інших, не таких заможніх бідолах. Ви разом з іншими співробітниками поліції оточили будівлю. Це показували по телебаченню, але вам усе ж таки вдалося прогавити грабіжника. Тепер одним із ваших пріоритетних завдань мав би бути розшук цього грабіжника. Але натомість ви сидите собі і сходите потом, бо вперше в житті почули прізвище, в якому більше трьох приголосних укупі. Ваші шефи навряд чи придумали б швидший спосіб розтринькувати сплачені мною податки, навіть якби я запропонувала їх спалити і сама подала б сірники. Джим, я розумію, що ви сердиті. Зара, а ви справді кмітливий. Джим, я тільки хочу сказати, що ви пережили великий стрес. Ніхто ж не очікує, що під час показу квартир нам стануть погрожувати пістолетом. Так, у газетах пишуть, що ринок нерухомості тепер став жорстким. Але брати заручників – це, мабуть, трохи занадто. Хіба ж ні? Я маю на увазі, ті журналісти одного дня кажуть, що це ринок покупців, наступного – що ринок продавців. Але ж ми розуміємо, що це завжди був ринок банківських паскуд. Хіба ж не так? Зара. Це, напевно, був жарт? Джим. Ні, ні, я так хотів завести бесіду. Я лише кажу, що в нас тепер таке суспільство. що були б задіяні значно скромніші ресурси поліції, якби грабіжник таки пограбував банк, а не взяв у заручники вас». Та ви і самі знаєте, усі ж ненавидять банки. Як-то кажуть часом, навіть не знаєш, хто більший шахрай. Той, хто грабує банк, чи той, хто ним керує. Зара, справді так кажуть? Джим. Ну так, а хіба ні? Я просто вчора прочитав у газеті, скільки ці директори банків заробляють. Вони живуть у величезних, як замки, вілах за 50 мільйонів. А звичайні люди ледве можуть погасити проценти. Зара, а можна у вас дещо запитати? Джим, звичайно. Чому такі, як ви, завжди вважають, що успішні люди мають бути покарані за свій успіх? Джим, що? Зара, у вас там у поліцейській академії всі змовились? Вам наговорили дурниць, начебто у поліціянтів зараз така зарплата, як і в директорів банків. Чи ви не знаєте елементарної математики? Джим. Ну так, так, та ні, ну. Зара. Чи ви просто гадаєте, що весь світ вам щось винен? Джим. Перепрошую, я раптом згадав, що не запитав. Ким ви працюєте? Зара. Я директорка банку. Розділ 25. Правда в тому, що Зару, якій було трохи за 50, про точний вік ніхто не наважується запитати. Ніколи не цікавила купівля квартири. Не тому, що вона не могла собі цього дозволити, звісно ж ні. Вона могла придбати цю квартиру за дріб'язок, який закотився між диванами-подушками в її помешканні. Тепер Зара переконана, що монети – це огидні крихітні розплідники бактерій. Одному Богу відомо, скільки рук середнього класу до них торкались. І вона радше спалить подушки просто на своєму дивані, ніж візьме до рук одну монету. Але краще нам сказати так. Немає жодного сумніву, що Зара могла би придбати цю квартиру за вартість однієї подушки зі свого дивану. Тож на огляд квартири вона прийшла з наморщеним носом і з діамантовими сережками такого розміру, що ними за необхідності можна було б убити немаленьку вже дитину. Але навіть це, якщо уважно придивитись, не могло приховати горя, що стоганіло всередині неї. Аби щось та й зрозуміти, спершу треба знати, що нещодавно Зара почала відвідувати психолога. Це через те, що в Заре така робота, яка, якщо довго її виконувати, могла викликати необхідність професійної допомоги, щоб отримати вказівки, як бути з життям поза кар'єрою. Перша зустріч з цією психологиною минула не особливо добре. Аж ніяк не добре. Зара почала з того, що пересунула фотографію на письмовому столі і запитала. Це хто? Моя мама? відповіла психологиня. «У вас хороші стосунки?» поцікавилась Зара. «Вона нещодавно померла», сказала психологиня. «А до того у вас були хороші стосунки?» питала далі Зара. Психологиня подумала, що нормальною реакцією від було б висловити співчуття, але утрималась від коментарів і сказала, «Ми тут не для того, щоб говорити про мене» на що Зара відповіла. «Якщо я віддаю свій автомобіль автомеханіку, то спершу хотіла переконатись, що його власна машина не виявиться купою металобрухту». Психологиня глибоко вдихнула і мовила. «Це похвально. Що ж, можу сказати, що ми з мамою мали дуже добрі стосунки. Цього достатньо?» Скептично кивнувши, Зара продовжила. «Хтось із ваших пацієнтів – «Покінчив життя самогубством?» Психологиня вдихнула на повні груди і усе ж таки відповіла. «Ні». Зараз низала плечима і додала. «Наскільки вам про це відомо?» Сказати такі слова було досить грубо, але психологиня швидко оговталась і пояснила. «Я зовсім недавно закінчила навчання. У мене було небагато пацієнтів. Чому ви таке запитуєте?» Зара подивилась на одну єдину картину, що висіла на стіні. Задумливо відкопила губу. І на диво щиро зізналась. «Я хочу знати, чи зможете ви мені допомогти?» Психологиня підхопила ручку, завчасно сміхнулася і запитала. «А допомогти? З чим?» Зара відповіла, що має проблеми зі сном. Лікар призначив її снодійні таблетки, але тепер... Відмовляється знову виписувати рецепт, допоки вона не поговорить із психологом. «Тому я і тут», – підсумувала Зара, постукуючи по годиннику на зап'ясті. Ніби це вона зараз брала по годину плату, а не навпаки. «А як ви вважаєте?» – запитала психологиня. «Проблема зі сном пов'язана з вашою роботою. Коли ми розмовляли по телефону, ви сказали, що працюєте директоркою банку». Можливо, це і призводить до стресу та напруження? Ні, відповіла Зара. Психологиня зітхнула, а тоді повела далі. А що ви сподіваєтесь отримати від наших зустрічей? Зара вмить відповіла запитанням: У нас будуть заняття з психології чи з психіатрії? А в чому, на вашу думку, відмінність між ними? Уточнила психологиня. Людина, яка вважає себе дельфіном, потребує допомоги психолога, промовила Зара. А якщо людина вбиває всіх дельфінів, тоді психіатра. Психологиня почувалась ніяково. Коли вони зустрілися наступного разу, на її одязі вже не було брошки у формі дельфіна. На їхній другій зустрічі Зара несподівано запитала. А як би ви пояснили панічний розлад? Психологиня аж засяяла, як то буває серед психологів, які чують таке запитання. Складно дати цьому визначення, але, на думку більшості експертів, панічний розлад це стан, коли ми переживаємо щось. Ні, перебила Ізара, я хочу знати, як ви це пояснюєте. Після цього психологиня несподівано засовувалась, зважуючи варіанти відповіді, і врешті визначила. Я б відповіла, що панічний розлад це душевний біль, який стає настільки сильним, що проявляється фізично. Тривога стає такою важкою, що мозок не, ну, іншим словом, я б не сказала, що мозку не вистачає пропускної здатності для обробки всієї інформації. Брандмауер ламається, так би мовити, і тоді нас накриває тривога. «А ви не дуже добре знаєтесь на своїй роботі», – сухо константувала Зара. «Чому ж? Я про вас уже знаю більше, ніж ви про мене». «І справді? Ваші батьки працювали з комп'ютерами, мабуть, програмісти». «Але ж ви, як ви, як, як ви дізнались?» «І що, вам тяжко було зносити цей сором?» «Батьки займалися тим, що можна застосувати в реальності». А от ви працюєте з. Зараз замовкла, наче шукаючи правильного формулювання. Тож психологиня заповнила незручну паузу з почуттями. Я працюю із почуттями. Я хотіла сказати із безладом. Що ж, можливо, говорити почуття, якщо для вас так краще. Мій тато програміст, а мама системна адміністраторка. Звідки ви про це знали? Зараз застогнала, ніби їй треба було навчити тостер читати. «Хіба це важливо?» «Так». Зара знову застогнала до уявного тостера. «Коли я попросила вас пояснити панічний розлад своїми словами, а не визначенням якого вас навчили, ви використали терміни «пропускна здатність», «обробка» та «брандмауер». Слова, які не задіяні у щоденному словжитку людини, Зазвичай вивчаються від батьків, якщо в нас із ними хороші стосунки. Психологиня зробила спробу перебити ініціативу і запитала. У цьому причина вашої успішної кар'єри в банку? Ви можете читати людей? Зара потягнулась ніби знудьгована кішка. Дорогенька, вас не складно прочитати. Такі, як ви, ніколи не бувають наскільки складного штибу, як вам того хотілося б. Особливо після навчання в університеті ваше покоління не хоче вивчати предмет вам цікаво вивчати лише самих себе. Психологиня здавалася дещо ображеною, а може і не дещо. Зараз ми тут для того, щоб говорити про вас. Чого ви потребуєте? Снодійних, і я ж сказала, бажано таких, які добре поєднуються із червоним вином. «Я не можу виписати вам снодійні таблетки. Це має робити ваш лікар». «Тоді що я тут роблю?» – зашепіла Зара. «На це лише ви знаєте відповідь», – мовила психологиня. На такому рівні і почалася їхня взаємодія, яка далі рухалась переважно на спад. Хоча варто прямо сказати, що психологині було зовсім нескладно назвати діагноз своєї нової пацієнтки – Зара страждала від самотності. Але замість того, щоб їй про це сказати, узагалі-то психолиня брала п'ятирічну позику на навчання не для того, щоб навчитись говорити те, що думає. Вона пояснила, що за очевидними ознаками Зара потерпає від синдрому хронічної втоми. Не відриваючи погляду від потоку новин, у своєму телефоні Зара відповіла. Так, я дуже втомлена, бо не можу заснути. Просто випишіть мені таблетки. Цього робити психологиня не хотіла. Натомість вона почала ставити запитання, які мали спонукати Зару побачити свою тривожність у широкому контексті. Одне з них було таке. Вас турбує, яким буде в майбутньому життя на землі? Ні, відповіла Зара. Психологиня тепло всміхнулася. «Тоді дозвольте я перефразую, що, на вашу думку, є найбільшою проблемою в світі!» Зара швидко кивнула і дала відповідь, яка начебто була очевидною. «Бідняки!» Психологиня делікатно виправила її. «Ви маєте на увазі бідність?» «Звичайно!» – стинула плечима Зара. «Якщо вам так більше підходить!» Прощаючись, Зара не потиснула психологині руку. Виходячи вона, пересунула фотографію на книжковій полиці і поміняла місцями три книжки. Психологам не слід вирізняти серед пацієнтів своїх улюбленців. Але якби наша психологиня так робила, то Зара точно не опинилася б у цьому списку. Лишень коли вони зустрілися втретє, психологиня зрозуміла, наскільки Зара була хворою після того, як та заявила, що демократія як система приречена, бо ідіоти повірять у що завгодно, якщо їм гарно про це розповісти. Психологиня щосили намагалась проігнорувати ці слова і почала розпитувати Зару про її дитинство. Роботу цікавилась, що вона при цьому відчуває. Що відчуває, коли це відбувається? Що ви відчуваєте, коли про це говорите? Що ви відчуваєте, коли відчуваєте те, що відчуваєте? Чи зворушують вас ці відчуття? Нарешті Зара щось та й відчула. Вони вже якийсь час обговорювали щось інше. Але раптом Зара засередилась. А тоді пошепки, немов не своїм голосом вимовила. У мене рак. У кімнаті стало так тихо, що було чути серцебиття двох жінок. Психологиня без опустила руки на записник. Її дихання стало неглибоким, легені з кожним вдихом заповнювались повітрям лише на третину. Ніби боялися здійняти шум. «Мені дуже шкода. Мені дуже шкода», – нарешті сказала психологиня, протягуючи у тремтливим, завченим в університеті роками тоном. «Мені теж шкода. Я навіть у депресії». Підтакнула Зара, витираючи очі. «А який рак? Рак чого?» – поцікавилась психологиня. «Хіба це важливо?» – прошепотіла Зара. «Ні, ні, звичайно, вибачте, я не тактовно вчинила». Зара перевела погляд на вікно, хоч насправді ні на що не дивилась, і сиділа так доволі довго, аж перемінилося світло назовні. Ранок переходив у полудень, вона підняла підборіддя на кілька сантиметрів і сказала Не треба вибачатись, про рак я вигадала Перепрошую, що? У мене немає раку, я просто збрехала Ось вам підтвердження моїх слів, демократія не працює Тоді психологиня і зрозуміла, наскільки хворою була Зара Але ж це... «Це неприпустимо! З таких речей не можна жартувати!» – пролепетала та. Зара підняла брови. «Ну, було б краще, якби виявилось, що я хвора на рак?» «Що? Ні, звичайно ні, але...» «Хіба ж не можна краще жартома сказати, що в мене рак?» «Хіба б ви радше побажали мені насправді його мати?» У психологині від обурення вкрилася червоними плямами шия. «Що ви ні? Та звісно ж, я не бажаю вам мати рак!» Зара із серйозним виглядом згорнула руки на колінах і мовила. «А от я зараз саме це і відчуваю». Ті ночі проблеми зі сну були вже в психологині. Так Зара вміла впливати на людей. Наступної їхньої зустрічі на столі в психологині вже не було фото мами. І тоді Зара якусь мить зважувала – чи не розказати правду про причини її проблеми зі сном? У неї в сумці був лист, який усе пояснював, і якби вона його показала, то, можливо, усі наступні події могли б скластись по іншому. Але Зара просто сиділа і роздивлялася картинки на стіні. Там була намальована самотня жінка, яка прикипіла поглядом до безкрайнього моря, аж за обрій. Психологиня провела язиком по губах і м'яко запитала: "Про що ви думаєте, коли дивитесь на цю картину?" "Я думаю про те, що якби могла вибрати лишень одну картину, щоб повісити її на стіну, то це точно б була не ця". Психологиня всміхнулась, стипивши зуби. "Я зазвичай запитую пацієнтів, що вони думають про жінку, зображену на картині. «Хто вона? Чи вона щаслива? Як ви гадаєте?» Зара байдуже стинула плечима. «Я не знаю, що для неї є щастям?» Психологиня замовкла, але за якийсь час зізналась. «Я ще ніколи не чула такої відповіді». Зара фиркнула. «Це тому, що ви ставите запитання так, ніби є лише один вид щастя?» Але щастя – воно як гроші. Психологиня всміхнулась, з такою поблажливістю, на яку може бути здатна людина, яка вважає себе дуже глибокою. Це прозвучало дуже поверхнево. Зара застогнала як підліток, якому довелося щось пояснювати не підлітку. Я ж не сказала, що гроші – це щастя. Я кажу, що щастя, як гроші – це вигадана цінність. «Яка відповідає тому, що нам не під силу зважити чи виміряти?» Голос у психологині ледь хитнувся. «Так, так, можливо, але ми можемо зважити і виміряти вартість депресії і знаємо, що при депресії нормальним є страх відчувати щастя. Бо навіть депресія може бути для нас бульбашкою безпеки». «Ми починаємо думати, що якщо ми не сумуємо і не сердимось, то ким ми тоді є?» Зарана морщила носа. «Ви теж так вважаєте?» «Так». «Це тому, що такі як ви дивляться на заможніх людей і бурчать?» «Ну так-так, вони багаті, але чи щасливі?» «Тоді що для всіх тих, хто не повний ідіот, сен життя в тому, що просто весь час бути щасливими?» Психологиня щось занотувала, а тоді, не відводячи погляду від записника, запитала. «У чому ж тоді сенс? На вашу думку?» Відповідь Зари прозвучала, наче відповідь людини, яка багато років про це думала. Людина, яка вирішила, що для неї важливіше виконувати важливу роботу, ніж мати важливе життя. «У тому, щоби мати мету, значення, напрямок. Хочете почути правду?» Правда полягає в тому, що більшість людей воліли би бути багатими, а не щасливими. Психологиня знову сміхнулась. І це каже директорка банку психологині? Зараз знову фиркнула. Нагадайте, яку оплату ви берете за годину? Можна мені приходити до вас безплатно? і Якщо це мене буде робити щасливою? Після такого психологиня розсміялась. Мимоволі й навіть трохи непрофесійно. Вона сама цьому здивувалась, аж почервоніла. Але зніяковіло опанувала себе і відповіла. «Ні, але, можливо, я не брала б із вас плати, якби це ощасливило мене». Тоді Зара теж розсміялась, несподівано для себе. Цей сміх наче вирвався з неї. Давно такого не траплялось. Після того вони довго мовчали. Збентежені, допоки Зара не кивнула на жінку на картині. «А ви як думаєте, що робить ця жінка?» Психологиня перевела погляд на картину, повільно заплющила і розплющила очі. «Те, що й ми усі, шукає». «Шукає що?» Плечі психологині піднялись на сантиметр і опустились на два. «Щось, за що можна втриматись?» «За що варто боротись? Чого варто чекати?» Зара відірвала очі від картини, ковзнула поглядом повз психологиню і подивилась у вікно. «А що, якщо вона думає позбавити себе життя?» Психологиня не відводила очей від картини. Вона лише не усміхнулася і нічим не видала всього, що вирувало у її душі, щоб досконало володіти таким виразом обличчя. Потрібні були роки тренувань і батьки, яких ти дуже любиш і не хочеш засмучувати. А чому ви так вважаєте? Хіба ж не всі мислячі люди хоча б іноді про це думають? Психологиня спершу хотіла відповісти завчиною фразою, засвоєною ще під час навчання. Але глибоко в душі зрозуміла, що це не допоможе. Тож вона чесно зізналась – так, можливо – «Що, на вашу думку, стримує нас від цього?» Зара нахилилася вперед і посунула дві ручки на столі, так, щоб вони лежали паралельно. А тоді мовила. «Страх висоти». І жодна людина на цій планеті не могла б з упевненістю сказати, пожартувала вона чи ні. Наступне запитання психологиня зважувала дуже довго. «Заро, можна вас дещо запитати?» «Ви маєте хобі?» «Хобі?» – повторила Зара, але з ноткою поблажливості. «Так», – підтвердила психологиня. «Можливо, ви займаєтесь благодійністю, до прикладу». Зара мовчки похитала головою. Психологиня спершу сприйняла це як комплімент, бо не стала говорити у відповідь щось дошкульне. Але перегопивши Зарен погляд, засумнівалася. Від останнього запитання в всередині Зари наче щось обірвалось чи зламалось. «З вами все гаразд? Я сказала щось не те?» – стурбовано запитала психологиня. Але Зара вже перевела погляд на годинник. Встала і рушила до дверей. У психологині, яка Митю забула про свою професію і запанікувала, подумавши, що втратила пацієнтку, раптом вирвалися вкрай непрофесійні слова. «Тільки не натворіть дурниць!» Зара зупинилася в дверях і здивовано запитала. «І яких, наприклад?» Психологиня не знала, що відповісти. Вона лише сором'язливо всміхнулася і пояснила. «Не натворіть дурниць до того, до того, як оплатити мій рахунок!» І Зара розсміялась. «Психологиня теж!» «Чи це було непрофесійно?» «Що ж, важко сказати!» Поки Зара спускалася ліфтом, психологиня сиділа в кабінеті і дивилася на жінку із картини, огорнуту небесами. Зара була першою людиною, яка припустила, що жінка може думати про самогубство. Ніхто цього не бачив. Сама ж психологиня завжди думала, що ця жінка дивиться за обрій так, як дивляться ті, хто відчувають або тугу, або страх. Тому вона і намалювала цю картину для нагадування самі собі. Психологи обожнюють цей мотив. Удалену можна дивитися цілу вічність, не помічаючи найочевидної деталі. Та жінка стояла на мосту. Розділ 26. Джим, тепер я геть почуваюсь по-дурному. Зара. Здається мені, що до цього вам не звикати. Джим. «Якби я знав, що ви директорка банку, то ніколи б не сказав такого. Тобто я маю на увазі, що мені не варто було таке говорити. Навіть не знаю, що мав би сказати». «Зараз». «Ну що ж, тоді мені, мабуть, можна вже йти?» «Джим». «Ні, зачекайте. Усе це так неприємно. Дружина не раз казала, що часом мені варто тримати язика за зубами». Тепер я просто завершу зі своїми запитаннями, добре? Зара, що ж можемо спробувати? Джим, можете описати грабіжника, усе, що ви про нього запам'ятали, і що, на вашу думку, може бути важливим для розслідування? Зара, здається, найважливіше ви вже знаєте. Джим, про що це ви? Ви сказали про нього, тож вам відомо, що то був чоловік. «Що ж, це багато чого пояснює». «Джим. Відчуваю, що пошкодую про це, але все ж таки мушу вас запитати. Чому?» «Зара. Що ви все мимо та й мимо? Якщо хтось додумається дати вам пістолет, усе полетить під три чорти. Джим. Мені слід розуміти це так? Ви не пам'ятаєте нічого характерного з його зовнішності?» «Зара». Якщо хтось начепив на голову балаклаву і навів на вас пістолет, то психолог, мабуть, порівняв би це з ситуацією, коли на вас мчить вантажівка. Ви ж не станете запам'ятовувати номерний знак. Джим. Можу визнати, це ви влучно придумали. Зара. Це ж треба. Дуже приємно. Мені справді дуже важлива ваша думка. Тепер я можу йти? Джим. На жаль, іще ні. Ви впізнаєте цей малюнок? Зара А це хіба малюнок? Виглядає так, ніби хтось розлив аналіз сечі. Джим Буду вважати це заперечною відповіддю на запитання про малюнок. Зара Як розумно з вашого боку? Джим Де саме в квартирі ви перебували, коли до неї зайшов грабіжник? Зара Біля дверей на балкон. Джим а де ви перебували під час утримування заручників? Зара, яке це має значення? Джим, досить суттєве. Зара, складно погодитись. Джим, та ні, вас ні в чому не підозрюють, принаймні поки що. Зара, перепрошую, що? Джим, тобто я намагаюся дати вам зрозуміти, що ви повинні спробувати зрозуміти, що мій колега Певнений, що хтось із заручників допоміг грабіжнику втекти. І мені здається дивним, що ви там узагалі опинились. По-перше, у вас не було наміру купувати квартиру. По-друге, ви начебто навіть і не злякались, коли грабіжник націлився на вас пістолетом. Зара, і ви підозрюєте, що це я допомогла грабіжнику втекти? Джим, ні, ні, що ви? «Вас ні в чому не підозрюють. Тобто я хотів сказати, вас взагалі ні в чому не підозрюють, але мій колега вважає, що все це якось дуже дивно». «Зара, он як? А знаєте, що я думаю про вашого колегу?» «Джим, ви могли би просто розповісти про те, що сталося у квартирі. Буду вам вдячний. Я повинен записати ваші свідчення. Це моя робота». Зара. Звісно. Джим. Отож, скільки кандидатів було в квартирі? Зара. Що ви розумієте під словом «кандидати»? Джим. Я маю на увазі, скільки там було потенційних покупців? Зара. П'ять. Джим. П'ять. Зара. Дві пари і одна тітка. Джим. А також ви і агентка – Тобто усього семеро. Зара. Так, 5 плюс 2 буде сім. Ви молодець. Джим. Але в заручниках опинилося восьмеро. Зара. Ви не порахували кролика? Джим. Кролика? Зара. Ви добре почули. Джим. Якого кролика? Зара. Ви хочете, щоб я розповіла, що сталося? Так чи ні? Джим. «Перепрошую!» «Зара, ви справді вважаєте, що хтось із заручників допоміг грабіжнику втекти?» «Джим!» «А ви іншої думки?» «Зара» «Так, Джим» «І чому?» «Зара» «Бо вони всі ідіоти, усі!» «Джим!» «А грабіжник?» «Зара» «А що грабіжник?» «Джим!» «А як ви вважаєте, він вистрілив у себе навмисно чи з необережності?» «Зара, про що ви?» «Джим, після того, як вас звільнили, з квартири почувся постріл із пістолета. Коли ми зайшли, на підлозі була кров». «Зара, кров? І де ж саме?» «Джим, у вітальні на Килимі і на підлозі». «Зара, он як? Тільки там?» «Джим, так». «Зара, ага». «Джим, так». «Зара, що так?» «Джим, так». Мені здається, що ви сказали ага, так, ніби хотіли продовжити. Зара. Аж ніяк. Джим. Тоді, перепрошую, але от мій колега впевнений, що це сталося у Вітальні. Саме там він у себе і вистрілив. Я про це хотів сказати. Зара. І вам дотепер не відомо, де грабіжник? Джим. Ні. Зара. «Що ж, дорогенький, якщо ви не поясните негайно, як так могло статись, що мене підозрюють у причетності до всього цього, то будете шкодувати, що тут немає мого адвоката». «Джим, ніхто вас не підозрює. Мій колега тільки хоче знати, чому ви перебували в тій квартирі, якщо не мали наміру її купувати». «Зара, моя психологиня каже, що мені потрібне хобі». Джим: Приходити на огляд квартир це ваше хобі? Зара: Такі, як ви, значно цікавіші, ніж можна собі подумати. Джим: Такі, як я? Зара: Люди середнього класу. Цікаво поглянути, як ви живете, як усе витримуєте. Я пішла на кілька показів, потім ще, і ще. Це як героїн. Ви пробували героїн? Стаєте самі собі огидні, але важко зупинитись. Джим, ви хочете сказати, що у вас з'явилася залежність від відвідування показів квартир тих людей, які заробляють значно менше за вас? Зара. Так? Чомусь, нагадує дітей, які ловлять пташку у сляну банку. Той самий потяг до забороненого. Джим, ви маєте на увазі металиків. Так ловлять металиків. Зара. Ну добре, якщо вам так більше подобається. Джим. То ви пішли на той показ квартири через ваше хобі? Зара. А це у вас справжнє татуювання на руці? Джим. Так. Зара. А ви об заклад побились, чи як? Джим. Що ви маєте на увазі? Зара. Хтось погрожував вашій сім'ї, чи ви зробили це добровільно? «Джим, добровільно!» «Зара, ви заплатили за те, щоб вам таке зробили?» «Джим, так!» «Зара, чому такі, як ви, ненавидять гроші?» «Джим, взагалі-то я не збираюсь це обговорювати, я тільки хочу, щоб ви пояснили для протоколу, чому інші свідки кажуть, що ви начебто навіть не злякались, коли побачили пістолет грабіжника». «Ви думали, він не справжній?» «Зара, я навіть не сумнівалась, що пістолет справжній, тому не злякалась. Я була здивована?» «Джим, дивна реакція на пістолет!» «Зара, для вас можливо й так, але в мене довгий час були думки про самообство, тому я здивувалась, побачивши пістолет!» «Джим, навіть і не знаю, що сказати!» Вибачте, ви хотіли покінчити життя самогубством? Зара. Так. Тому я і здивувалась, коли усвідомила, що не хочу помирати. Це стало для мене шоком. Джим. Це через думки про самогубство ви ходили до психолога? Зара. Ні. Я звернулася до психолога, бо не могла заснути. Я лежала без сну і обмірковувала, як мені вчинити самогубство якщо назбирається достатньо таблеток снодійного. Джим. І психолог порадив, що вам потрібно якесь хобі? Зара. Так? Це сталося після того, як я розповіла про рак. Джим. О, мені страшенно прикро. Дуже шкода. Зара. Ех, дорогенький, дорогесенький. Розділ 27. Під час наступної зустрічі у психологині Зара розповіла, що тепер у неї є хобі. Вона почала ходити на покази квартир для середнього класу. За її словами, це було захопливо, тому що багато з тих квартир мали такий вигляд, ніби люди, які в них живуть, самі там і прибирають. Психологиня спробувала пояснити, що це трохи не те, що вона мала на увазі, коли казала про благодійність. Але Зара заперечила, пояснивши, що на одному з таких показів був чоловік, який хотів сам робити ремонт власними руками. Такими самими руками, якими він бере їжу. І не треба мені казати, що я не роблю все можливе, щоб хоч трохи побрататись з нещасними цього світу. Психологиня навіть і не знала, що це відповідь, але зараз помітила, як вигнулись її брови і затремтіли під і фиркнула. Тепер ви ображені? «Господи, таких, як ви образите, за виграшки! Щойно почнеш розмову!» Психологиня терпляче кивнула і відразу пошкодувала про своє запитання. «Можете навести приклад інших випадків, коли такі люди, як я, ображалися на вас? Хоч ви і не хотіли нічим їх зачепити!» Зара знизила плечима і розповіла, як її називали «упередженою», коли в банку вона проводила співбесіду із молодим чоловіком. А все через те, що коли той зайшов у кімнату, вона вигукнула. «Ой, а я сподівалась, що ви шукаєте роботу в IT відділі Ви ж, напевно, добре знаєтесь на комп'ютерах». Зара довго пояснювала психологині, що насправді то був комплімент. Хіба через компліменти люди тепер вважаються упередженими? Психологиня спробувала провести далі розмову так, щоб предметно цього не згадувати. І просто сказала. Здається, з вами часто трапляються конфлікти. Є один прийом, я часто його рекомендую. Він може допомогти. Перш ніж конфліктувати з кимось, поставте собі три запитання. Перше. Чи діє ця особа із прямим наміром скривдити вас особисто? Друге. Чи володієте ви всією інформацією про ситуацію? Третє. Чи отримаєте ви в результаті конфлікту хоч якусь винагороду? Зара нахилила голову набік, аж хрустнула шия. Вона зрозуміла всі слова, але сенс сказаного сприйняла так, ніби кожне слово навмання, витягнуто із капелюха. А нащо мені здалася допомога, щоб не потрапити в конфліктну ситуацію? Конфлікти це добре. Тільки слабкі люди вірять у гармонію і отримують за це сумнівну винагороду. Просто ходять по колу і вважають себе дещо моральнішими, тоді як ми не такі, як вони. Можемо зайнятися чимось іншим. І чим? Поцікавилась психологиня. Ми перемагаємо. І це важливо. Дорогенька, якщо не перемагати, ви нічого не досягнете. До ради правління чи до уряду ніхто не потрапляє випадково. Психологиня зробила спробу повернутися до початкового запитання. А переможці заробляють багато грошей? І це, я припускаю, теж важливо. На що ви витрачаєте свої? Я купую відстань від інших людей. Психологиня вперше чула таку відповідь. Про що це ви? У дорогих ресторанах більша відстань між столиками. У першому класі в літаках. Відсутні сидіння – посередині. Елітні готелі мають окремий вхід для віб-гостей. У найбільших густонаселених місцях світу найвищу вартість має відстань. Психологиня відхилилась на спинку стільця. Нескладно було простежити ознаки хрестоматійного прикладу. Зара уникала зорового контакту. Не хотіла тиснути руку. Емпатія була їй, м'яко кажучи, байдужа. Вона не любила безлад і, можливо, через це і вирішила працювати з цифрами. А ще вона наполегливо поправляла фотографію на книжковій полиці, щоразу, коли психологиня навмисно ставила її трохи криво перед їхньою зустрічю. У таких, як Зара, складно запитувати про ці речі прямо, тож психологиня лише поцікавилась. А чому вам подобається ваша робота? Тому що я займаюся аналітикою, а більшість тих, хто має таку ж роботу, займаються економікою. Миттєво відповіла Зара. А в чому відмінність? Економісти бачать проблеми тільки в тому вони не здатні прогнозувати біржовий крах. А от аналітики можуть, так? Аналітики прораховують крах. Економісти заробляють гроші лише тоді, коли справи клієнтів банку – «Ідуть добре. Аналітики заробляють гроші завжди». «Через це ви відчуваєте докори сумління?» – запитала психологиня. «Більше для того, щоб перевірити, яке значення має для Зари останнє слово. Це реальне почуття чи якесь непорозуміння?» «Хіба Круп'є винен, якщо ви програєте гроші в казино?» – поцікавилась Зара. «Не впевнена, що це адекватне порівняння». І чому ж? Тому що ви вживаєте такі слова, як біржовий крах. Але ж краху зазнає не біржа і не банк. Крах переживають люди. Існує цілком логічне пояснення, чому ви так думаєте? Справді? У тому, що ви вважаєте, ніби світ вам щось винен, але це не так. Ви не відповіли на моє запитання. Мені цікаво, чому вам подобається... Ваша робота. Ви тільки розповіли, чому вмієте її добре виконувати. Тільки слабким людям подобається їхня робота. Я так не думаю. Це тому, що вам подобається ваша робота? Ви так кажете, ніби в цьому є щось погане. Вас це обурило? Такі, як ви постійно обурюються. А знаєте чому? Чому? Тому, що ви помиляєтесь. «Якби ви перестали весь час помилятись, то і не обурювалися б». Психологиня поглянула на годинник. Вона залишилася при своїй думці. Найбільшою проблемою Зари була самотність. Тільки от є різниця між самотністю та відсутністю друзів. Але цього вона не сказала. Тільки поступливо пробурмотіла. «Ну що ж, мабуть, нам уже час завершувати на сьогодні». Зара незворушно кивнула і встала, підсунула стілець перпендикулярно до столу. І вже коли відвернулась у пів оберта з її уст, вирвали слова, які вона, здавалося, не хотіла вимовляти. Як думаєте, є погані люди? Психологиня постаралась не показати свого здивування і уточнила. Ви мене запитуєте, як психолога чи суто у філософському контексті? Зара мала такий вигляд, ніби знову розмовляла із Тостером. Вам у дитинстві словник запхали в дупу, чи ви така вдалась? Просто дайте відповідь на запитання. Як ви думаєте, чи є погані люди? Психологиня засовалась на стільці, аж на ній мало не тріснули штани. Мушу сказати, що так. На мою думку, є погані люди. А як ви гадаєте, вони про це знають? «Про що ви?» Зарен погляд зачепився за картину із намальованим мостом. «З власного досвіду можу сказати, що серед людей є багато свиней, осіб бездушних і безжалісних. Але навіть тоді ми воліємо не вважати людей поганими». Психологиня довго і вдумливо зважувала відповідь і тоді мовила. «Так, якщо говорити відверто, я вірю». Що майже всі люди відчувають потребу переконувати себе в тому, що докладають зусиль, щоб цей світ став кращим, або принаймні, що вони не роблять його гіршим, що ми на правильному боці. І навіть якщо, я не знаю, можливо, навіть наші найгірші дії слугують якійсь вищій меті, бо для всіх нас, вочевидь, є межі між тим, що ми вважаємо добром і злом. І якщо ми порушуємо власний моральний кодекс, то потребуємо знайти цьому якесь виправдання. У криміналістиці це, здається, називається технікою нейтралізації. Ми потребуємо чогось, що зможе виправдати наші злі вчинки, і апелюємо до релігійних чи політичних переконань. Або переконуємо себе, що вчинили погано. Я справді вважаю, що зовсім мало людей змогли б жити з усвідомленням того, що вони – Погані. Зара нічого не сказала, тільки стискала свою велику сумку. За два швидкоплинні помахи вій вона, здавалося, мало не в чомусь зізнатись. Її рука вже тягнулася до листа. Можливо, вона навіть дозволила собі зовсім ненадовго жартома уявити, ніби зізналася, що її хобі було брехнею. Відвідувати покази квартир вона стала не нещодавно. Зара ходила на них уже 10 років, то було не хобі, а справжня одержимість. Але вона не промовила ні слова, закрила сумку, зачинила за собою двері, і в кімнаті запанувала тиша. Психологиня завмерла за столом, розгублена через власну розгубленість. Спробувала щось занотувати перед наступною консультацією, але чомусь повернулася до комп'ютера. І взялася проглядати квадратні оголошення. Вона хотіла зрозуміти, в яку з квартир прийде Зара наступного разу. Звісно, це було б неможливо вирахувати, але завдання стало би простішим, якби Зара розповіла, що всі квартири, куди вона приходила, мають балкони, і з усіх балконів видно міст. А от Зара в цей час стояла в ліфті. На півдорозі вона натиснула кнопку «Стоп», щоб спокійно поплакати. Лист у сумці залишився запечатаним. Зара так і не наважилась прочитати його, бо знала, що психологиня мала рацію. Зара в глибині душі була однією з тих людей, які не змогли б жити, усвідомлюючи таке про себе».